Uh, nu är vi inne i första delen av första ronden med uh, uh, Melendez mot um, Mazvidal tyvärr missade vi uh, början av ronden på grund av att uh, vi får tvungen att avsluta några med uh, Musashi uh, Gregor Musashi uh, bra tryck av GP uh, Melendez som ligger på och ett snygg low kick utav uh, uh, Masvidal som uh, får Gilbert Melendez att, att hamna på rygg, men ställde sig upp en gång. Gilbert rör sig mycket sidled, men farligt mot den starka sidan, mot uh, starka sidan, hans höger hand. Alltså han rör sig för fel hållstället, att få röra sig åt höger, så sig åt vänster. Och skulle har använt en väldigt bra jab, lång, rak, bra snapp i den, och använder sin, uh, sin längd. Och det bör synas på Gilberts uh, ansikte, han blir träffad uh, flera gånger här. Gången. Vi försöker komma in, men Melendez, äh, Melendez försöker komma in. med Mesmeral är väldigt bra på att hålla dess avstånd. Men sparkar en vänster sparka och, och, och, med, och har en väldigt bra guillotine av Melendez. Som har en armen guillotine. Och ska vi se om han kan avsluta den här matchen. Äh, han drar knä mot, mot huvudet och försöker. Och nu lägger Mesmeral vänsterhanden på marken. Så att han inte kan dra knä på ansiktet. Men Melendez... Bra bort handen så att han kan dra knäna mot ansikte. Bra höger hand utav uh, Melendez. Och bägge två fighterna är tillbaka i mitten av buren. Nu börjar Melendez sitta avståndet med sin bra höger. Men uh, Mats Vali är väldigt bra på boxas, Bra low kick också. Bra vänster och höger utav uh, Mats Bra vänster kockar Mats Vidal. Uh, det är svårt för Gilbert Melendez att komma in på kroppen. Alltså, han rör på fötterna så bra och har så mycket längre armar som man har också. Och eh, eh, det var första honden av fem, men eh, det annars ganska tungt och det är, det är jobbigt att vara på utsidan och, och, och inte kunna få, eh, få, eh, få till det man vill göra i, i ringen. Det är psykologiskt jobbigt, det är fysiskt jobbigt. Men. Eh, Uh, Masvidal skämtar lite i ringen också, klaunar lite, släpper händerna, skrattar åt Melendez när han träffar honom och ser till att han kommer igen, zoomar lite mer. Det är första till uh, Masvidal. där, så där. På andra uh, landade tydligen 18 Power Strikes, medans eh, Mats väl landade två Men det är på av att jag inte använder räknaren som, um, som power, power Punches Så man ska inte uh, kolla på statistiken för mycket Bendis ser väldigt hård ut i kroppen måste jag säga Det är bästa jag har sett honom, Man brukar alltid ha lite Extra fett på kroppen, men han, är, han är, ser mycket starkare ut, men uh, det har inte första råden. Andra råden börjar. där i mitten. Använder sin, som sagt sin jab och avståndet. Varje gång Melendez 20 kommer man in står han en steg tillbaka. Och det är svårt att, uh, att komma in på kroppen på någon som är lång och har bra fotarbete. Melende svingar med vänster och missar med, med, med mycket marginal. Och eh, ser med den höga lågkiken som man svept Melende svingar med den första rången väldigt, väldigt bra. Men uh, Melendez fick använda sin overhand right och det, det är den vi såg landa några gånger i första rången också. Bra kombination av uh, Melendez bra fotarbete som kom in på kroppen och, och slog både kroppslag och huvudslag på Masframen, men uh, de verkar inte någon skada på honom. Han ser väldigt snabb ut, Masvidal. Så står de bägge två i mitten av ringen och det är inte mycket. Jag har inte sett ett slag egentligen från Masvidal förutom en jab. Det kan vara att han är lite orolig att de ska gå fem ronder. Och vet att eh, Melendez är väldig, har väldigt bra kondition och, och blir inte lätt trött alltså. Bra vänsterkrok av eh, Melendez. Men nu hjälpar Mats Vidal och bara slår tillbaka äntligen. Men en är som en magnet mot Melendez ansikte. Melendez är bra på att röra sig. Man rör sig ett fel håll och där ser man att Mats Vidal en högerspark mot huvudet. Eh, Lite oerhuvud att Melandes rör sig bara åt höger. Det är okej att röra sig till höger ibland, men inte hela tiden för det är lätt att tajma. Både raka höger och, och sparka med höger. Men nu börjar Melendez komma in och Matsvara ställer sig mot, mot bolvägen. och släpper händerna och klarna ännu mer. Och Melandes börjar slå och dra lite low kicks och, och det kan nog vara bra sätt att få stopp på Matsvara fotarbete. Eh uh, verkar väldigt lugn och, och kompakt men uh, man det sitter på sak. Melendes vinner just nu bara på att han jobbar jobbar mer i ronden. Pro där ser av Melendes som är mycket mer uh, aktiv i den här ronden. Ja. Uh, bra Pro right ut av Melendes missar precis en, en low kick till ut av Melendes och jag tror de low kicksen det bra för Melendez om den går fem ronder. Bra vänster jobb av eh, Masvidal. Och bra kombination av Melendez som slog både mot huvudet och kroppen. Det är ovanligt att se i MMA men det hjälper när man är brottare. Man inte behöver oroa sig för kroppslagen för, eh, så mycket. Masvidal vill inte på marken. Nu drog han i knä mot huvudet på, på, eh, på Melendez. Melendez fejkade väldigt bra nedtagning. Höger uppercut två gånger. En kombination som jag själv åkt på i min strikeforce match uh, mot min motståndare Hugo Sandoval som träffar väldigt bra med en högre på mig. Uh, det är väldigt effektivt just med att uh, faka takedown så kommer tillbaka med uppercuts för naturligt så brukar folk börja sig ner med huvudet för att stoppa nedtagningen och då, då tärmar man den uppercutten väldigt bra. Uh, man skulle ha såg innan matchen att han kommer ta ner Melendez när jag känner för det. Men det märks bara att han vill hålla den här matchen stående. Han vill inte ner på marken med Melendez. Och speciellt inte med Melendez ovanpå sig. Andra ronden nästan... Fyra minuter in i den och uh, Melendez vinner, jag att han har bara varit uh, mer aktiv. Inte landat speciellt mycket i landet en del, men mycket mer aktiv. Jag undrar om det är att Masvidal... Ja, det Jag också. Vad ser du? Jag har fått lite av evangelister, evangelister också. Vad har med Ja, massvara, massvara, det beror att säga. Masdag, Masvidal. har har evangelister. Det är så faktiskt inte om. Jag var ändå 10 dollar, så det är, det är långt. Uh, och jag hade prediktat på Twitter att uh, Chris Aybo skulle vinna inom 3 minuter på första ronden Och jag hade rätt, jag hade fel. Mastak var faktiskt närmare på den. Han sa att uh, Chris Aybo skulle vinna på 5 sekunder. Och uh, han, var, han vann. Det var, det var på 15 sekunder. Uh, Tillskund är för den här ronden och som sagt, ronden till Melendez, äh, på grund av att äh, han har varit mycket mer aktiv i den här ronden, slått mycket mer bra kombinationer, bra low kicks Det kan vara kul för publiken och kan vara psykologiskt äh, att du kan vinna, psykologiskt när du står och clownar framför en motståndare men du vill inte matcha med den. Det du måste slå och det, det såg vi inte äh, Massa Vrall göra mycket i den här ronden Ja, tredje råd, utav fem som sagt i en titelmatch, då är det 25 minuter match istället för 15, fem rådare istället för tre rådare. Här i publiken har vi Ronda Rousey som eh, nog var väldigt intresserad av just Chris Cyborgs match. Dominic Cruz är här. Um, Bill Davis, uh, Alex Kustosans uh, sparringpartner och för detta motståndare och... Uh, uh, har även sett... Uh, några andra fighters sitter i publiken bland annat... Uh, jag kan komma på en annan, då? minut då, det kanske var lite bättre uh, i en sekund, kommer snart Nummer tre Går vi tillbaka till det istället. stället. Vi får nog lägga på ett uh, tryck. Om du ska vinna en titel så, så måste man göra det ganska beslutsamt. för att man ska ta bältet från mästaren. Uh, Jag har det är en round var. Men den första runden skulle kunna gå till... Uh, till... Uh, till, uh, till Melendez också. Bra vänster ja, vänsterkroken. Nu fejkar han takdown igen. Väldigt, väldigt bra och eh, Masvidan stod väldigt rak måste jag säga, för någon han smordar sig över en takedown och är så pass lång med mycket kropp att ta ner, så att säga, långa ben och, ta, och, och komma åt så står han väldigt rak, men han har så bra fotarbete så han kan göra det och eh, Melendez har inte riktigt försökt med takedown, han bara använder fejken, han fejkar en takedown och sen kommer tillbaka och slår och nu är det första gången vi se takedown-försök utav Mlandis Uh, I tre ronden och uh, stoppade Masvidal väldigt lätt. Och bra low kick igen ut i Masvidal. Han försökte med en svepen som han gjorde det på. Det på Melendis vänster ben. Men Melendis är mycket mer komplett. O, oh, träffa bra med vänsterkrok där. Och bra huvudarbete till Masvidal, han jobbar bra jobbar bra med huvudet, fotarbete och rör på huvudet, men som sagt Du måste slå tillbaka också för att du ska kunna vinna ronder, och det gör han inte Ja, sparkar Masvidal bra, men samtidigt som med Lendesen, väldigt bra, overhand right Här använder den overhand righten, väldigt, väldigt bra Det är skönt när man är i en ring och man inte behöver oroa sig för taktown eller att man vet att man kan stoppa en takedown, och även om matchen går till marken att man är bättre på marken än sin motståndare. Det är så svårt. Bra hoppknä hopp, hopp från äh, Masvidal som... Äh, inte träffade det rent men... Äh, det är däremot jobbet för en brottare att behöva sig för knäna hela Masvidal är väldigt duktig på att tajma knä. Det såg vi mot... Äh, när jag mötte KJ Nunes. counter-ride från... Äh, counter -ride från äh, Masvidal. Någons matpiss ramlade ut precis och det var omrändis matpiss ramlade ut från en bra höger från Masvidal. Och han eh, gick inte skyldig av det utan bara stoppade in i munnen och körde vidare. Masvidal använde en väldigt bra hjälp för hålla avstånd från... Från... från eh, Melendez, men samtidigt så Masvidal slår väldigt mycket jabbar och väldigt lite andra saker men Melendez visar väldigt bra både jabbar, höger, krokar och det ser bättre ut för domarna han driver väl bakåt och på grund av bara att, att vara mer aktiv och ring generalship, att vara mer aggressiv i, i ringen vi nu bråder med och uh, Masvidal får nog komma igång lite ett snäpp här om man ska ta bältet från uh, från uh, Melendes bra slag, från uh, Masvidal som har väldigt bra kroppslag också. Också som sagt ovanligt, KG Noons och Masvidal har nog bland de bästa kroppslagen. Uh, Ross Pearson också i, i MMA faktiskt. Ovanligt att man ser det, men... Uh, uh, väldigt imponerande och väldigt jobbigt och fightas som någon som bra kroppslag. För man måste hela tiden tänka på att hålla armbågarna in. Och det är lätt att bli spänd i kroppen när någon slår bra kroppslag också. Ja, Masdak, vad tycker du? Jag har inte kollat, det kan ju försöka. Han ska kolla det inte. men ska hålla på fixa var en utrustning. Och det är en bättre på mig. Jag har precis fixat. för Fundera typ hur man eh, loggar in på Facebook. Mm. En minuter ska ni kvar utav tredje och Två ronder mot en. Nu byter till start på. Alltså höger ben framåt. Och... Eh, jag uh, undrar om det är för att han vill sparka med sitt vänsterben eller att det bara är för att göra det lite svårare för Melendez att veta vilket ben han ska försöka ta ner. Eller? Det är svårt att möta någon som har höger hand framåt om man inte tränar mot det. Han rör sig väldigt bra med Melendez och slår bra slag. Men varje gång han kommer in så tar mats steg tillbaka tills han har ryggen mot buren. Du släpper han händerna och rör på huvudet bara, han, huv huvud. han rör huvudet väldigt bra men samtidigt så så sagt, han har på huvudet, bra defense, inte träffat mycket men han gör ingenting tillbaka och, och... så vinner ut matchen det Är det så Masvidal kör eller? Masvidal ja, han rör sig jättebra, jättebra boxning jättebra kickboxning men uh... inget. Han gör inte, han gör inte tillräckligt mycket för att vinna matchen, han måste skälla ronder där och det, det har han inte gjort har vi två ronder kvar och jag har redan gett två ronder till till Mass, till äh, Melendez. Försökte säga att väl på en spinning back kick i sista sekunden av, av tredje ronden. Som sagt, två ronden mot en i mina ögon för Melendez. Vilken man äh, fick roll Första ronden tyckte jag han äh, var väldigt bra på att använda jabben och hålla avståndet. Och, och Melendez har svårt att hitta sitt avstånd. Han landade en bra hög, ett hög, hopp höge knä. Men det var den och några jabbar. Och det var äh, inte mycket mer. <skratt> Men nu står också också upphuvudet bra. Men nu står det så mer upp och ner medans, äh, med huvudet och fika sina täckdans. Medan äh, Masvidal rör sig lite mer vänster höger. 55 power punches från Melendez mot Masvidals 8. Det, det räcker inte om matchen. Så, fjärde ronden. Jag undrar om uh, Masvidal uh, kommer att öka tempot här nu. Uh, för det det behöver han göra. Han verkar lite stel. Och det kanske är för att, ett, att han inte bara vill gå fram ronden. Eller två, att han är så orolig för Melendes takedown. Uh, som sagt, bra hur vi röra sig av huvudet, men inte tillräckligt för att, uh, för att vinna ronder. Alltså. Melendez är fruktansvärt aggressiv och kommer framåt och verkar inte det minsta trött. Han har den brottiga konditionen som är så hjälpfull när det gäller inte bara vanliga matcher, men speciellt... Uh, Championship matchen när man ska gå fem runder. Fightas i 25 minuter, det är jobbigt. Och, uh, uh, Melendez uh, så att han har väldigt mycket respekt för Mastak. Mastak, Mastak har ingen respekt för. Uh, Masvidal. Och, uh, uh, Masvidal. är en fruktansvärt duktig fighter. Uh, går väldigt mycket berömd när han möter KJN. Men uh, det visar verkligen här varför han är, är champ och att han kan fightas på alla nivåer ståndes på marken. Och, och just nu boxar han, han ut en, en, en fighter som har mycket bättre bakgrund i boxing, kickboxing än vad han har själv. Och han är en väldigt komplett uh, fighter, uh, Melendez. Och det blir snack om att han ska möta Frank Edgar så uh, tror jag att Frank Edgar måste... Uh, Förberedelser räntligt alltså, för det, det kan bli ett av Bank absolut svåraste motstånd. Samma sak fortfarande. Äh, men hennes rör sig fortfarande väldigt mycket åt sin vänster mot Masvidals höger. Och äh, lite, äh, lite fundersam till varför Masvidal inte höjer tempot och försöker tajma. Han har väldigt bra tajming. Försöker tajma. Uh, uh, Melländes när han går åt vänster. Han slår väldigt mycket i vänster, en höger, en vänster massförall. Men inte tillräckligt för att, för att vinna de här Om, om du har en kille som, som meländer som går in och så kombinationer så kommer han procentmässigt att, att, att, att lägga att träffa mer slag. När uh, så slår 4-5 slag mot ett slag så, så kommer några att träffa och det gör de också. Masvras en jab, en rak höger, en krok, en upprikat. Det funkar inte. Även äh, saker som inte träffar för, för Melendez ser bra ut för domarna. nu så är kombinationer. Och nu byter Massive till till uh, Southpaw igen. Och uh, det verkar inte ha någon effekt på Melendez som fortsätter komma fram och träffa två raka höger på raken. Nu fungerar det bättre faktiskt för Melendez, som uh, rör sig åt vänster när Macevaral står i satt på stans. försöker komma in och ta för en nedtagning, men Macevaral tar steg tillbaka. Uh, nu är han tillbaka i vanlig orthodox stans, vänsterhand framåt. Och uh, Melendez gör ett väldigt bra jobb att använda sin jab och sen komma följa upp med overhand right och sedan vänster vänsterkrok där vänster och höger för Melendez som träffar igen. Och, uh, ja, det är inte riktigt Massa så som man är uh, man att Men vi måste vi credit också till Melendez som gör matchen svår för, för Massa så Vi såg kombinationen mot uh, KG Noons. Det är som sagt också svårt att och så kombinationen mot någon som man är orolig för att ta ner Och uh, nu träffar uh, Melendez väldigt mycket. Han såg vänster, och höger, vänster, och höger och träffar väldigt bra. Han är bra på att täcka avstånd och komma in på en mycket längre Mastak. Alltså bra mycket fördel med sin avstånd. Med sin däckfrihet. Med sin Tycker du Mastak? Det går inget bra för min idol, eller? Nej, tyvärr inte. Nej, tyvärr. Det är en bra match för bägge två. Men... Uh... Det är klart hur klart Melendez har inne. en low kick från äh, Masvidal äh, och äh, försökte Melendez se på en höger armbåg och det betyder att han verkligen har lyckats äh, lysa ut avståndet och känner sig väldigt kövsäker. Äh, äh, där kom ett knä till från äh, Masvidal som jag är lite chockad, jag har inte sett mer knä, bra rak vänster från Masvidal och en round kvar. Och Masvidal ser, han, äh, han vinkar åt publiken, men han ser inte så ja, självsäker ut som han gjorde innan matchen faktiskt. Han verkar inte trött, men nu har han ändå, han måste knocka Masvidal eller, Mas, eller Masvidal måste nocka Melendes mycket ämne då? Melendez, Masvidal och Mastak. Äh, Masvidal måste äh, knocka Melendes eller på typ? oss. Mm. <laughs> som i <är> Maravo. <laughs> Ja, det var Marabo som var gott. De måste... var ja, borta allihopa. Svenska Pong blåkar de för chokladen. Andreas och Kristoffer Spong med oss här också. Inte här. Och det var alltså blåmärke från kroppen, tydligen från... Chris fight för och... Marabou fight. Vem vann? Jag tror det blev lika. Lika. Jag blittade på allt. Och jag fick ingenting. F Fyra kilo lösgodis och... Kilo och... Ligger du kvar i hotellrummet? Mm. Det är något jag saknar mest här i USA. Det är helt klart att det inte finns svensk lösgodis. Och, och kebabpizza. Så... Ja, nej. det ska jag in och snurra skodis här på. Nu kör vi sista ronden. Det är... Tre ronder mot en. I mina ögon för Melendes och... Uh, Pat Miller tittar att han har ronden eller matchen 4-0 till uh, Melendez. Tyckte att uh, Massa all tog första ronden. Av det jag såg jag missade jag i och för sig. Så. Jag kan inte vara helt säker på det. Melendez rör sig väldigt bra. Upp och ner. Finta takedown. Och Det är jobbigt för en stand-up fighter, en kickboxare Att hålla på och ora sig för takdownen hela tiden. Och, uh, jag ser ingen... Ingen utsändning i, i, i Masvidal här, utan han fortsätter att gå framåt och inte slå. Singsåg, där slår han en väldigt bra kroppssåg. Vem fjäll till vänster? tror inte. du att Masvidal är ute efter knocka eller? Alltså, det hoppas jag för annars, eller ja. Han har ingen val, han måste knocka. Ja. Men det är svårt att knocka honom som alltså, Melendez, han är tuff, han rör sig bra. Det där är ett höger knä igen från eh, Masvidal och eh, försöker jämna knäet. Och eh, Melendez eh, slår eh, vänster höger och sen en höger Masvidal slår väldigt bra kroppslag och det sa Kajun i denna matchen också i en intervju. Att, eh, att han var väldigt imponerad på, eh, på Masvidals kroppslag. Han hör så bra om Masvidal eh, en kickboksare men som sagt han, han kommer inte tillbaka och counterpuncha. Och, vi minns inte riktigt. Fast jag är inte en stor för. fan, men tyvärr går det inte så bra för en hjälte då. Okay. Ja, det är en buxnismatch här alltså. Men lite kickboostning mellanåt, men det är enklat mycket marken. Bra uh, vänster höger, bra vänster höger igen från, från, från, från, från Melendez som träffar massor som säger kom igen, kom igen. Det hjälper inte att, att du kan ta slaget, du blir fortfarande träffar och så inte tillbaka och så vinner du inte matchen. Det blir gråsvärligt. Tuff med massor med men det hjälper inte. hans minuter, och 10 sekunder på så att avslutningen den matchat Och 6 äh, sekunder har tydligen varit på marken i den här matchen Säger äh, kommentatorn här Och 6 sekunder utav hela matchen har varit på marken Och det var också inte jag också lite faktiskt att, äh, att Melendez inte har försökt att ta ner Man mer men äh, ja det behövs inte. Jag I menar en stor kickbootersmatch här också. Eller buxensmatch med. Jag har vänster krok utav det. Man ser Det Jag tar med en vänster, lätt uppercut. Men... Men det uh, är tuff. Det är... Uh, Försökt att jag knä igen. Uh, Man ser Ja, det uh, måste vara jobbigt och... Uh... Han är ingen bråk att ha Jag är inte imponerad på vad han ska hämta. Han snackade om att han skulle ta ner med ändå, Så det har han inte sett. Och I det här läget så tror jag att vi kanske har varit en bra idé. försökte. något nytt. Om vi försökt någonting i 20 minuter och det fungerar inte. Så testa något annat. <här> <här> en försöka. Jag har köpt en uh, ska jag köpa. Tydligen en minut kvar för den här matchen Jag uh, <coughs> är säga en annan Nej, håll en annan liten för detta uh, Men Det uh, är mycket bra matchen till Melendez lite, besviken på få som inte att fighta det småt smart match alltså. Nätv. Uh, Kom igen. Eh, ja, det är jättebra. Uh, Kom igen. Men, uh, inte nu kommer massväligan. Det hjälper ute. Alla 30 sekunder får. Vi börjar massväran. Massväran att uh, lägga på lite men Melendes får fram för sig tillbaka alltså. Jag har tillräckligt förron husdans. 400, 000 rand för 4 minuter och 30 sekunder för att försöka knocka motståndare han och nu kommer det här nedtaget, nästan som han var det sa, men och han får en nedtagning också. Och på hans rygg. <hågår> men det ställdes upp med en väldigt bra brottning, men det här var det jag menade att Mazweral skulle försöka mycket tidigare. Ja, det var högst en till äh, Mazweral. Äh, Ja, det är matchen 4-1 i, i ronde. Uh, och uh, det såg inte ut på Mats som att han själv tror att han hade vunnit matchen heller. Även om hans uh, han lyfter upp honom nu. Så uh, en ganska enskild match. För mer information om matcher och uh, round to round så uh, följ oss på Twitter. At mmo och att Marcus Koval äh, Likar oss på Facebook En van och styr en Och äh, Kolla in våra videos Som kommer att äh, visas Här vi ska snacka med äh, Förhoppningsvis både Masvidal och äh, Melendes Efter Ett dom slut Men det är nog äh, Ingen äh, större risk att Macewell varit i den här matchen. Uh, Pat Miletic, som också väldigt kunnat inom MMA, hade den fem, matchen 5-0. Uh, jag hade 4-1. Uh, men det var stor skillnad. 94-slag landat från Melendez Power Punchers mot uh, Macewell 21. Uh, Melendez fick en taktad utav två försök för han gjorde bara ett försök och det var som sagt i sista sekunderna på sista ronden och han fick den takedownen och jag var lite chockad som sagt men han har inte försökt, lite mer med det Vi kan få ett domslut ut i är bara en i domarna så kan vi få tills resultatet ska avgöras Men som sagt Det är bara en väsentlighet Den här matchen har Melendez vunnit Då är frågan Vad som är näst för Melendez Och där har vi det Still lightweight champion El Nino, Gilbert Melendez. Vill ni ha stå honom? Vill ni Over and från San Diego och Strikeforce. Hej!